gaurko elkarrizketarekin sartuko gara eta lehen aipatu dizugu moduan gaur re iraxereto lasa izango dugu gurekin hementxe daukagu. Telefonaren bestaldean baina lehennik eta behin ba, bere aurkezpen txikitxo bat egitea erabaki dugu zeren batzuetan ona e, ba, ezagunak egin alt zititeizki zuen emakumeak. Ekarri ditugu, baina gaurkoan lehen esan dizu moduan Euskal Filologian lizentziatua den iratxe erretolazza ekarri dugu. Bera, donostiarra da eta gaur egunean Euskal Herriko Unibertsitatean eta Santiago de Compostelako Unibertsitatean doktoreko ikasketak egiten diartu lehen esan dugu moduan literaturaren alorrean. Eta baitere... Horretaz gain, gaur egun ere, e, UPV-ko euskal filologia saian lanean diardu ma, literatura eskolak emanez besteak beste. Berak zenbait liburu argitaratu ditu, beti ere literaturaren inguruan, laro gita hamarkadako amarkadako narratiba, literatur kritika, izan zen horietako lena. Bestea, malkoen mintzoa, arantza urreta bizkaia eta eleberri gintza. Hemen lena aipatu izogun moduan, iratxeren beste ikuspuntori, emakumea literaturan, nola dagoen eta geroza konduko dugu horretan. Beste liburu bat ere badauka, egungo euskal novelaren historia eta hainbat egunkari eta aldizkaritan idazten du ere, eta ikerketan ere badabil, badabil, beraz, gauza esko gaur berarekin egiteko, baina horretaz gain lehena aipatu dizuegu emakumea, literatura, kritika, feministan ere aritzen dela, horretarako besteak beste sareinak blogean parte hartzen du baina aurkezpen eta azk, aurkezpenak alde batera utziko ditugu, zer enxegur berak eh, asko zobeto azalduko digu, zertan da gaur gaurregunean, eta gu baina asko zobeto egingo dueraz. Arratxaldeon, iratxe? Arratxaldeon, arrratxaldeon. <laughs> kaixo, <laughs> zer moduz? Kaixo. Ondo, ndo, ndo, ndo. Bueno, sarreratxo yeah, bat egin dugu, pixkat zure ibilbide luze guztia azaltzen saiatzen, baina zuk azaldugo diguzu hobeto gauza pila bat, baina gaur regunean. Gutxigora bera, zertan aurkituko dugu iratxerretola za? Bueno, momentu honetan tesia maitzen. Uarteluze <risa> horietako badakizu, aurra. <risa> Baina, bueno, momentu honetan hortaan, da, bueno, haipatu zen bezala kritika feministarekin lotuta ba, bueno, tesia generoera ikuntzak Euskal Novela gintzan e, izen du, eta horretazari da, piskan nola, generoan nola eraiki den Euskal Nobelan e, bueno, abiatu zenetik aurra arte eta, bueno, piskan jabendurako eskero dugu. Itxita, izatea. Uf. Eta, gero, aipatu dugu ere, sareinak e, blogean e, parte hartzen ere jarraitzen duzu, bertan parte hartzen? Bai, e, bueno, jarraitzen dugu, baina gira esan azken garaian bloga pixkate geldirik izan dugu mm -hmm. bihurtu zelako, guna, sirabatean berbara zerbait digitala eta birtuala bazen, bihurtu da sare sozial gehiago sonai, eta horretza horrekotan lan gehiago egiten dugula blogean bañon baina bueno lan de gente egiten ari gara azken garaian ja, bai mm hori -hmm. lotuta ja, ba, ba, bai bai gero animaten da kontrako kontrakoa. joera bai bingoagatik saretik sare fisikorra saltu egitea bai bai ba beste zer esaten digulako ez egia da bloga oso geldiri dugula baina guri gertatu zaigu bloga izan zalla eitsaki bat eh, kasu honetan guk elkar eh, ezagutzen genuen itsaldietatik tabarez gine nola E, lehenago ezagutzen bakoitza itxas izan bere kabuz e, kritika feminista eta emakume eta literatura aztertzen eta alako itxaldi batzutan elkarretzagutu genuen eta bloga izan txan haitzakia elkar lanerako. Eta gertatuz izitza baina lanean asita ba, aukera gehiago sortu zitea zigula ikastaroak emateko talakotarako berbait girtuak egin gaintzaken gauzak e, egiteko baino eta bueno, hortan sartu gara gurbelarriea izan. Yes. Hmm. Agian ere, ba, entzuten gaituztenei azaltzeko e, blogean bertan badaukazue Sareinak manifestuan, nik ba, ondo azaltzen dela bertan zein izan zen, ba, zuen biltzeko helburua eta zatitxo batzuk irakurriko ditugu. Aber, jendeak Sareinak e, e, kokatzen duen eta honela dio, geu Sareinok aspalditik gabil Zalanean, sarea miatzen dugu Zulo Bila. Zuloren bat topatuta, jostorratza eta aria erabakitzen ditugu, honen tamainoren arabera, handi-handiak eta txikitsikiak guztiak Josibar baitira. Gure sarea, gure literatura zulatua nabaritzen dugu eta, gehienetan emakumen izenak, liburuak eta lanak hamiltzen dira Zulorietatik. Beraz, sarain batzuek erabaki dugu jartzea eta konpontzen hastea, Badugu sarea, euskal literatura, badugu aria, kritika literarioa, badugu jostorratza, teoria feminista eta jakina. Badugu gogoa, sarean sare aritzeko eta literaturan aberasteko, betidanik, sareinok, arianari, elkarri kontatu dizkiogulako, egunerokoak, gure herriko pasadizoak, itxasos, bestaldeko istorioak aholkuak, jostorratza erabiltzeko moduak eta kontutxo txiki batzuk belarri belarrira esan. Nistut argi geratzen dela baina agian azaldu guztu ba zein izan den pixkat eh ba, zinenetik izan du zuen ibilbidea zer landu izan du zuen eta gaur egunean ba xarea, virtual horretatik fisiko horretara ba, zertan zabiltzaten Bai eh bai esanldako hau bizkago bildu ginian e, e, Maia Alvarez eta hirurok kasualitatez E, bautatu genuen tesisia egiteko gaitzat eh emakumea taldeaturarekin loturiko arl eta horren ondotik egaia hautatu ondoren e, elkar, bueno, ezagutu ginen eh e, itzaldietan nahiko leku akademikoetan egia esateko eta ekarrezagut ondoren eh ezagutu genuen e, Josume Muñoz Scholastica eh akademiaren eh norbait egida izan den azken urteotan Eta konturatu ginen hiruak, ba, bakoitza beraletik adizela hori aztertzen, ez genuela elkarren lanaren berri, bueno, nomalkialako ez, emakume azarri garenean, ba, hori da arazo guzi bat, raizio horik ez dagoela eta elkarren lanaren berri izateko barazo dexente ditugula. Eta ohartu ginen baita ere adibidez nik eskolastikaren berri bater ez nuela, ya ja, orduani unibertsitatean harri nintzenerako hirudelagu bat urte bat zituen, Ez duen horren berri, nire irakasle batzuek batzuten horren berri, batzekiten e, tesi ahortaz arin nintzenla, egiten ari nintzenla eta etziaten horren berri emanez. Nolabait egoera horren e, irudikatzen duelako de jente, amarrurtetan zer aldatu den, baga horregun niko esango nuke e, ez alako utsunerik ez dagoela, eta ba, alako informazioa nolabait gizarteratuta dagoela, baina garai hartan ez. Eta arduan izan txamudu bat elkarrezagurtzeko eta elkarrekin lanean e, alitzeko amarruta ueta e, e, e, egin duguna pizka bada norberaldetik e, e, bilgutako informazioa ezagutza eta partekatu ba alako informazio orokor eta e, ikerketa orokor hor batzuk e, mai gainen jartzeko eta eztabai da mai jartzeko eta batez ere eskola pizkaren bitartez e, aukera izan dugu jakabezkuntza eskoletara bidea egiteko eta horregatik len esandakoa e, blogean hasi baginen orain e, gaur egunda Egunan, jabiokuntza eskolatan, irakurbi dezeministen inguruan, edemakume eta literaturaz ikastago gehiago eskaintzen ditugun, pixka gure artean koordinatuta sarean lan egin baino. ez?: Akaso, <coughs> bueno, atzera egitea da, denboran, eta, bainoan, e, nola, nolatan hasi zinen zu honetan. Nola sortzen zaizu tesi hori egiteko grina edo gogoa? ehi esen mono e, literatura izan zenne da bat irakurle pozizio batetik ez ordur arte literatura zalean nintzen hasi nintzen literaturaren inguruko kritiktaziorea irakurtzen eggun hortara ere zaletu nintzelako, eta egun batetikko hartu nintzen kanpoan mm, gai horren ingurun asko egin da zegoela irakurle poziziotik emakumeak irakurle izateak adibidez ze, ze muga eta zeukke ematen zizkiionez irakurleari Eta baita ere, ba bueno, kursuntutik edo testutik, ez? Eta izantzen era bat, ba, ba bueno, nolabait norberak badu, ez, gaztetatik, e, bueno, feminista dena gainera, ez? Eh, berba da e, garatzen duzu kontzientzia hori txikunak baina oso oso gaztetatik, eh, gustio kez hor dugun kezkaba da. Da kezka horretatik neri berezkoa izan, zi, izan zita izan kezka hori banuena gainerako arlo guztietara. Ba, ikerketara ere bideratzea. esan nire kasuan izan zen era bat nire bizitza pertsonarko okezka bat, ez ikerketara eta euskal literaturara eramatea. Eta ikusi nolako bat ezregia da irakurtzen has ita bere alahau harttzenzenen kanpoan Ikaragarri landutako gaia zela eta hemen oso gutxi, eta garaai hartan guk literaturan ere oso garbi ikusten duen unibertsitatean, E do zien programatan emakumerik etzegoelaia mm -hmm. eta orduan galdera zan ez dago ez duelako merezi ez dago E, etzai jolako agotxik eman, edo zein da, ez, bai, ikasle ikuspuntu batetik bagenuen e, kezka hori nikoan nuen eta beste batzuk ere bagenuen, bakorrikulunean ez genuen ez ikusten emakumea, eta lizt beste literaturatan, karreran emandako beste literaturatan emakumea, ke, presente de jente gehiago zuen ez gehiagi, baina bazuen zerbait gurean e, orduan etzuena ez hortik utxune horretatik sortu zitzaigun pizkate niri dibentzade da gainerakoik komentatu ondoren baita ere ba, bueno, ikertzeko beharra ez ikusteko ea ba utz eguen zerbait edo utxunea besterigabe Utsuneazen, ez? Mm -hmm. Eta hasiera horretatik gaur, egunera salto egiten baldin badugu, ibilbide horretan nola ikusten duzu ibilbide hori, iruditzen zaizu gauzak aldatu direla, esaten da ez? Boom bat eman dela, mediatikok ibeintzat hori esaten da, ba, geroz eta emakume idazle gehiago dagoela, baina zuk nola ikusten duzu ba, marka dau? Haur, mm. E, egia da ikusgarritasunaren aldetik, bai mediatikoki, bai, egia da, belonaldi berriaskok e, e, e, emakume, bueno, ez, e, kopurutan, egia da igoera eman dela, baina beti aipatzen da, ez, eguneko bosta baldinbazan e, egigen kopuruan emakumea duela urte gaur da, uneko ama bosta, uneko gehiak, eta ilo da, baina uneko mm -hmm. gehiak da. Mm -hmm. bai. Eta, egia da, ba, ezertxore zagoenean, agertzen den hori oso ikusgarri egiten dela bai biarrere izango bagenu, ba idazle bat etorkina euskalduna oso ikusgarri izango litzateke baina lehenengoa izango litzateke mm -hmm. bai e, katalunian badu laguti alako sari bat dira bazio perfil horretako idazle bat eta sortu du sekulako ikusmina baina hori da ez da ez dagoenean zerbait agertza oso ikusgarri bihurtzen da baina ez handakoa gehienera jota uneko gehi izango da gia enpartizke emakumeak eta horro oso ikusten da sariketetan emakumeak direla nagusi eh nolabait batxiller gora arteko jo, sariketa guztietan, eguneko altuta eguneko hirroietan bosteko horretan emakumeak dira nagusi irabazle. Baina, gero apatean, profesioari begira idazle egiten direnean, eguneko gehiak baino ez da emakumea. Orgon, badago hor jauzi bat, eh, esplikatzen ez dena zaretasunaren gatik, mm -hmm. ba, sariketetara horkezten direla polenago, esplikatu bar dena, egoera sozial larren gatik, ez? Mm -hmm. e, eta literatura horren e, dinamika gatik. Bestela ez da gogu hori ba hori mesurtzirte harteko zaletasun hori ondoren ez alde hori egotea eta gizonezkoak askoz gehiago izatea sadiketeta baino eta emakumeak askoz gutxiago ez. Orduan nik ustez presentzian bai askoz ikusgarriagoa da baina gero balagoeren hola baita erraditate bat E, oraindik ere emakumeak badu zaitasun gehiago, eta gero epaitu ere egiten da oso modu ezberdinean. Eta hori ikusi besterik ez dago, e, azken e, sortu diren e, e, egilean artean, badago diskurtxo oso zabaldua guztiak zaku berean e, sartzekoa ez. Mm -hmm. Emakumeen buma, gehi gainera, denek e, modu berean irazten dute, mm -hmm. denek e, estetikabera dute eta bartabar egiaz denean inolaz ere koatuadaia tresna ditugun estetika hioek ezberdintzeko ean aidugun estetika hioek ezberdindu eta ean aidugun proposamen literari horiek ezberdindu edo besterik gabe zaku bera balitrezela markatu. Ez horrun badago ikusgarri dira baina nikuste ez oraindik ez dugu ez, ez dago era Zabaldurik e, pentsamendu berri bat nun e, modu berri batean ere irakurtzeko gaitasuna dugun, eta e, sormelan horiek ere modu berri batean zabaltzeko aukera dugun. Hor urratzi txikiak egin dira asko zo beto gaude duela marrultetik ona, baina oraindik ere beria bueno, mm. egin behar da. Eta zuk adibidez, ehuneko ba, hogei hori hala ere ba, badabil lanean, eta nola ikusten duzu e, Euskal emakume haueke sortzen dituzten lanak? Bai, bueno, denetadik dago eta alabe ardu, ez? Bai, nuski, bai. Azkenean egi, ez, gero norberak ere baditu bere zaretasunak, da bere estetikak ere gogoko go, go direnak, Baina nik eh, badagoela guztietan, eh, eta esango nukea gauza batzutan azken aldikoa, azken hamaru urte hauetan behar baina eh, askatasun gehiago izan estetika estetikaberriak proposatzeko. Nola bai, babuno, behar baina ere oroko horretik jo baino norberak bere bide propioa ginduelako. Eta zentzu horretan behar baina eh, idazle gaztei begira, no? azken hamaru urteetan sortu diren irazle gaztei begira, esango duke gizonezkoek orokorrean ez, ez eta novelaren astertuet, baina jenedo gehienetan esango dukean zera gertatzen dutela ez, gizonezkoek oitura gehiago izan dutela euskal literaturaren tradizio bat ilotzeko eta bide horretan olabait aita batzuk eredu zatartuz, bide horretatik segitzeko eta e, emakume joera gehiago izan dutela bere bide propio egiteko berbat tradizio batere, ere, bueno, oso bereare ikusten ezutelako eta alde horretan eh e, alde eta aipagarria dela oso oso proposamen ezberdinak egin dituztela mm -hmm. eta oso berritzaileak eh ez guztiak, baina asko bai, mm -hmm. Eta sortzen diren em, emakume pertsonaiak euskal literaturan nola ikusten dituzu? Horiek ere berriak dira, originalak edo Mm, bu, hor, ere badago jorasko ez batala segitzen duena betiko, eh, emakume horietu horren bidetik, eh, beti bideantzekotik eh segitzen duena, e, baina egia da azingerrian basu sumatzen da nolabait gai hau mai gainean jarri denez, ba gai honen inguruan eh idazleak ere kezka badutela eta galdetu egiten dizute publikatu horretik irakurri liburua eta EA idazitako ez pertsonaia hori sinesgarri den, ezten zen, hori balago kezka bat e, zabaldu dena, orain diteke askotara asko zabaldu zituna baina baina hori kezka, eta hori bueno, sintoma ona da. Uhum. eta ja, gero pixkate lehen azaldu duzu sareiak ba, sarearen bidez <laughs> zuke nolako ba, remanak egiteko aukera izan zenuen eta bien artean ba, aipatu duzu gema gemala sarte gemala sartek ba, azkenastetan bolo-bolo dabil komunikabide guztietan berak publikatu duen bueno, urkeztu duen tesia right. dela eta eta bertan korea ba, Bueno, iruditzen zitzaidan e, aipagarria berak e, hogeita zazpi Nobeletako emakume protagonistak aztertu ditu eta Euskal emakume idazleak ere eta hor berak muggarritza arantsa aurreta Bizkaia kokatzen du Zergatik panpo nobelarekin eta bertako ama protagonistarekin eta zuk ere e, Arantza aurreta Bizkaiaren nobelagintza izan zen duen ikergaitzat e, malkoen mintzoa Arantsa aurreta Bizkai eta eleber egintza e, liburuan. Ordan, zuk ere, ba, eh, dioen moduan mugarritzat duzu Arantxa? Bai. nik Arantxa baino ez zergati panpoix, ja oro horrean uh -huh. badik ustetu e, idazle guztien ibilbidean bezala ez, ibilbidea goraberatsua gira. Bai, neta diku daude, baina e, egia da zergati panpoixen nobelak e, bere, bere garaian kokatuta eh mugarrizantsela lehenengo izan txalako, irerogu eta meretzian, e, mm -hmm. literatura baten e, e, bizitzan, eta historian, atzo, millerderatzeron, dererogu eta meretzian, izan txen lehenengo novela e, emakume batek idatzi zuena, ez, euskal literaturaren historian. E, eta, ekarri zuen, e, normalki egia da, aipatzen da ez, novelak egiten zaituela idazleago, ez hori da, Ez duke horrela izan beharko, ez? baina beti literatura guztietan eta kazetari guztien da ez novela noizko. Badiru dies, novela dela irazleago egiten duen e, generoa. Ez ditzatek horrela izan beharko, baina bueno, e, horrela funtzionatzen du kanonetan. Eta orduan izan zen lehenengo emakumea e, novela egintzuena, eta nobela egiteaz aparte nobela horretan e, emakume batek hitz itse, egiten zuen eta gainera emakume identitate baten auziat hitz e, egiten du nobela horretan eta gainera garaia hartan ezkontzaren austuraz hitz e, egiten du eta bigera 70 90 e, oraindik ere e, batransizio garaio horretan dibortzioa e, lege legestatu gabe ez, laurogeita batean legestatu zen. Ordan, testu inguru guzti horretan euskal kulturaren e, esparruan emakume batek e, nobela bat idaztea e, genero horretan emakume baten xetik emakume baten identitate auste hori kontuz eta gainera. Ezkontzaren austuraz oraindik ere legalizatu gabeko ez e, egoera horretan hitz egitea. Ba, segulako e, berreitasuna izan zen, eta horregatik izan zuen, gara jartan izan zuen, oi hartzuna ez, gara jartako e, irakurle guztiek esango bizut eta emakumeak bali dira ez, eta em, espariteraturan aregeiago, zenbaterak unoko impactua izan zen, alako novela bat e, izatea. Eta gaur egun e, irakurtzen duenak, oraindik ere badu gaurkotasuna ez, orain ere irakurtzen duzutak e, zoritsar ez, E, berdako kezka batzuk badira ere, e, gaurko egunean, ebako e, medazkok dituzten, kezkak ez. Orduan garai hartan, e, pentsa zenbaterainoko izango zen, e, bueno, ez, alako libur bat izatea esku artean. Eta gainera ekarri zuen, e, ordu erarte, eta bueno, pixkate, gemak astertu ditu pertsonaia femeninoak, e, nobeletan, eta oso interesgarria da, ba, aldortatik, nola bait pertsonaia femeninoiek aurkeztu diren momentutik, E, pertsona ja, femenino oiek ere izan dira gizonezko idazleetarako etarako ez? Azkenean lehenago beraiek sortzen zituzten da ez beste eredurik ere, ere aurre aurre nolabait e, pixkat egiten ziena ba, birpentsatzea haien e, pertsona iak eta bar. Eta egia da, e, e, Arantxa aurreta bezkaiaren zergati posa gertu ondoren adibidez Angel Lartxondik idatziko du amasigarrenean aidanez novela, Emakume baten ahotsetik eta gainera tratu txarrak ere etabait eh violentzia fisikoa eta psikologikoa jasotzen dituen emakume baten ikuspuntutik eta ez dut uste kasoritatea denik. Mm -hmm. Alegia, ez norbait Arantzaurreta Bizkaiaek emaigainean e, emakume baten ahotsa gorputeak ekarri zuen ere eredu bat, baita gizonezkoek haien e, pertsonaiek eta haien e, ereduak ere e, auzitan jartzeko, eta aldortatik mediocentzait eta ba izan zela mugarri oso oso garrantzitsua. Eta horretaz gain ere Josune Muñoz izagutzeko aukera izan zenuen, esan duzu skolastikaren berri, Josu zure ere horrekin, baina gaur egunen ere uste dut e, Ba, emakume literatura edo emakumeak sortzen duten literatura gustoko duten askok ez dutela ezagutuko eskolastika zer den. Nik zure eskutik ikasteko aukera izanen eta usteut ba, polita izango litzatekeela ere bai, ba entzulei eta jakinaraztea eskolastika proiektuaren berri. Hmm, bai, egia esun skolastika ezagutzen dena, baina gutxiago ezagutzen dela eta egia da altxorbar dela escolástica e, literatura zerbitzu bada, literatura akademia bada Bilbon Bilbaondagoena, Granbia parian, beraz jende guztientzat eskuragarri eta ematen ditu literaturaren inguruko ikastaroak ematen ditu eta baita solazaldiak eta itsaldiak eta Gaia emakumea eta literatura da eta euskal literatura aztertzen du baina munduko edozein herrialdetako e, literatura aztertzen du eta badu liburutegi bat gainera bertan E, Euskal Herri osoko e, liburutei askotan, topatzerik ez emakume irazte askoren lana, Eta eskodaztikan bertan badutez, badago liburutegi bat bertan beste inon topatzerik ez dauden emakume iratzen lanekin. Eta esan dako, bueno, josne muiozekin ikastaroetan aztertu aiteke asiako emakumearen lana edo Afrikako, edo eztuain bueno, herrialdetako emakumeren lana edo eztuain garaitako emakumearen lana. Eta, bueno, badu webgunea bera eskodaztika puntunetuz, te interesa badin badu txulek. Eta egia da gaionan inguruan intesa du, duen edo zen nientzat, ba, nik referentzia asko egune izan beharko lukela Estatu mailan badena, bestalde, baina egia da e, batzutan ala gertatzen dela, juzune e, asko mugitzen da estatuan zehara eta ona gaionan inguruan hitz egitera eta behar badaz, urbilen e, duzunak ez du ezagutzen. Bamon bueno, esker eh, eskerrakan egindako lan guztiarei ba 10 urtetan liburutegi hori bildu delako eta naizduenarentzat ere ba gaur egun eh, ikastaroak ere ba hor eh, araudelako, ba, ez. Mm -hmm. Eh, bena ba, osea murgildua, osea ja, suposatzen dugu jarraitzen duzula irakurtzen, momentu honetan segurenik zerbait irakurtzen ari zarela eta e, beti ere kritika Feministatik irakurtzen dituzu leburuak, hori lortzen duzu biskaz banantzea, ez egotea e, beti lupa more horrekin, edo ezin, ezin bestekoa duzu? E, egia da nik irakurle bezala, beti lupa mori hori doala, baina hori da ez e, besteriga bez, ez bizitzarren aurrean duzuna. <laughs> baina ni bai, bai ezberdin dokonokela, egaoza bada nik irakurle bezala, lupa more horrekin behar bada batzuta nahiko zenukez izan ez, baina hala ere ordoa, bai, baina beste goza bada behar bada publikatzen duzunean edo zure iditzia gizarteratzen duzunean ez, behar bada horrez bergindu behar da e, baliburu batzuetan bal lupa moreak ez duela behar bada behar bada ez zure interpretazioa ez duela bazurra esio la pogai horretaz eh gehi -egi hitz egiten, bai? Ezak ezak eta esaterako Agirre Zarraren berriak, Koldo Izagirrerena hitz egiten du, ba bueno, Borondatez kartzelada doan eh Agirre Zarr baten istorioaz, hor emakumearen ikusun psik egin gen kritika bat, baina ia da nobela horren helburuaz, katasunaren inguruko ausonarrita filosofiko bat dela eta emakumearen gaia ez dago apenas eta ez duela eh no, la hogar en vosgarren cigarrenda 7arr mailako kontu bada. E, liburuaren e, mamian e, mamian latzen ez zuena ez, aldatuko ez dukeena pixkate aldatuko ere. baina badira beste liburu batzuk adibidez e, saizarbitoren bihotbi e, nabaite bere emakume, bere maztea iltzen duen e, gizon baten historia dena edo zuaz infernora daztana, tartutxarren inguruko novela bat nun ez da bakarrik irakurle bezala zukizan ezak ez un esper esperientzia hori, nun lupa morea duzun, ez, zure esperientzia pertsonal e, intimoan Ba, gizarteratzerakoan, ba, nik uste hor bai garrantzitsua dela, liburu horietan ere genero e, ikustegi bat zabaltzen delako. Orduan, mm -hmm. ia ezinbestez, jenero ikustegi horren e, bueno, e, kritika bat, onerako edo txarrerako, baina ikustegi bat ere egin behar da e, irakurtzen duzunean eta irakurketa edo interpretazio hori gizarteratzerakoan. Nik uste hori bai ezberdin duko nukeela. Beti lupa morea, mm -hmm. baina batzutan ez, konpartitua ba edo ez. hori da, <laughs> ezberdin mm -hmm. Eta Horretaz gain ere, e, bueno, feminismoaren barruan dagoen queer teoriatik ere lanean hasi zarete, eh? eta desira desordenatuak liburua kaleratuzue eh, zuk eta beste hainbat lagunek ere eta nolako nolakorrera. izan du kuer teoria ez hain jendeari oraindik ullergaitza egiten zauna feminismoan ere ez jende eh, nastu egiten duena eta, Gainera hartu, liburu bat e, atera, eta euskal nobelagintzaz, kuir teoriatik e, kritika bat egiten duzuen, nolako barrera izan du? Ba egia esoteko, bueno egia dakero liburuak kuir teoriatik urbil dago, baina ez da kuir teoria bilorretan, nireta egitago, sí. baina, bueno, kuir teoria lubertuta modu zabalean, e, baina egia da gukarrerarekin e, oso harrituta gau, e, Egia esan, <coughs> liburu agortu da, bigarren harritalpene egin izan dute, eta a, liburuaren aurkezpena e, eskatu zen hain ba, lekutan, eta azkenan ez ezkoak, eta dena eman barri izan dira, ba, bueno, liburuaren orkezpena arekin batera egiten zen alako herrezitaldi bat, eta bueno, guztietara ez dinelduz, e, azkenean bueno, batzueiere ez ezko hemen barri zantzai jo. E, nik bai ustet izan dela e, modu bat behar bada e, bi komunitate sozial batzeko? Ez, nolabait behargo da feminismoan edo generikuspun untua lantzen ari zen jende batez, edo mosesualitatren inguruko diskurtsua lantzen ari egna, eta kurte horegatik diskkuntsuak lantzen arizen jende bat, Euskal literatura behar urruneko zerbait ikusten zuen, behinza gure ez liburuen auukaezpenen esperentziak esan digunez urrun ikusten zuen literatu euskal da eta euskal literaturarekin nari izkiretzeko modu bat izan da, nolabait? Eta bere egon da beste besteik, euskal literaturan beti ba, nola baitu, oso zaletua eta segitzen zuena, eta euskal literaturari begiratzeko beste begirada bat eskaini diona eta zentzu horretan interesa izan duena, ba delako du behelako diskurtsoietara literaturaren bitartez, ez? Urdan ikusten, bideagurutze horretan izan da ez, bi komunitate, en, bueno, arraitan eta komunikazioa jartzeko modu bat oso eraginkorra bestalde uste genuela baino dezente gehiago ezta egiaasan bueno e, salmentako buruak eta eta itsaldiek eta esaten duten agatik, ba badagoela interesa eta zeuzki normala da ezkal literaturaren irudia berritzeko ere eta euskal kulturaren ez, irudia berritzeko mm, beharra eta premia dago o, ba ere erakutsi duen moduan mm. Eta ber, piskanaka amaitzen joateko, e, ideia bat e, daukago hemen gonekinero berozerioan beti 10.000 istoriarekin hasten gara eta ideia bat geneukan gure elkarrizketatu guztiei haien esparruan bada ere, baina galderantzekoak egiten saiatzeko. Orduan, horrelako oinarri batzuk e, jartzen saiatu gara eta zurekin hasiko gara iratxe eta lehenego galdera izango zen nola ikusten duzun Baiz zehazki euskal literatura 10 urte barru. Eh, ba niki guztien liburuari ez hain lotua. Ez, orain no solo liburuari euskari hori solotua eta, eta zentzuz horretan eh, basormenerako aukera gehiagorekin eta segurazki emakumeari esparru gehiago emateko aukerarekin. Uh -huh. Eta euskal emakume idazleak Eh, ba, bueno, ha horretatik, es normalki eh liburua denean eh, liburu adenean, eh Nagusi, ed editoriala Galba Edira, Mediatiko ki, editoriala Emitarpes Sabaltzenda eh, tabartabar, eta segurazki liburu hain ezduki gaur egune ezagutzen dugun modo horretan eh literatura euskari garatzen zuena esten momentuan ormen la, lan naborretarako, hauskorako, eta bueno, beste jendeo irridazio aukera gehiago egongo dira, eta normalki euskal emako mirazleek e, horti jodute gehiago, eta ez genero ofizial kanonikoetara etara. Mm -hmm. Orban, aukera gehiago. <laughs> Espero dugu. Eta e, iratxe, horrela, eh, pixkat, eta hobai da espekulatzea e, guztiz, zuk boterea izango bat zer izango zen ehingo zenuken lehenengo gauza. Nik boterea izango banu. Bai. Eh, edo <risa> Bai. Bai. Bueno, beres legeak dio con todas betetzen. la Ni boterea izango banu, lehenengo lendiko eta bain kurrikulum guztia berrikusiko nituzke ta berrikusiarazi. <risa> eh, eh, que ministra fui, que eh fu ministra se tenetce arbide femin edo egin estena naizta legeak egin bar dioen. Eh, besteri, ikusi besterik ez dago hezkuntzako programak zintu diren gaur egun orduan hori gingu nuke, tortik eskuntzatik azteko Oso, ongi, ba, mila esker elkarrizketaren gatik